ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם כטובות הנה, וייקחו להם נשים מכל אשר בחרו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי ואדם לעולם, בשג גם הוא בשר, והיו ימיו מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים, אשר מעולם אנשי השם. וירא אדוני כי רבת רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. וינחם אדוני כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל לבו. ויאמר אדוני אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמים, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני אדוני. פרשת נח, פרק ו', פסוק ט'. אלה תולדות נח, נח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נח. ויולד נח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשחט הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ והנה נשחטה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה. וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. וזה אשר תעשה אותה. שלוש מאות אמה אורך התיבה, חמישים אמה רוחבה, ושלושים אמה קומתה. צוהר תעשה לתיבה, ואל אמה תכלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה. תשים תחתיים שניים ושלישים תעשיה. ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגבע. והקים אותי את בריתי איתך ובאת אל התיבה, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך איתך. ומכל החי, מכל בשר, שיניים מכל תביא אל התיבה להחיות איתך, זכר ונקבה יהיו. מהעוף למינהו, ומן הבהמה למינך, מכל רמס האדמה למינהו, שיניים מכל יבואו אליך להחיות, ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל, ואספת אליך, והיה לך ולהם לאוכלה. ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוהים, כן עשה.